Tévedsz, nem ő az ellenséget, kiáltotta Krisz miközbe ejtőernyőjét, sisakját, szemüvegét összenyelábolva felfelé futott egy vad csapáson a fenyőfák között. Ő kérte, hogy keresselek meg. Miért? Hogy segítsek neked, hogy visszavigyelek. De miért? kérdezte újra szó. Nyilvánvaló, a tégla kiszagolta, milyen utasítást kaptál Eliottól. A tégla? gúnyolódott szó. Ezt mondta neked Eliott? Azt mondta, csak úgy tudla képségbe visszavinni, ha egyedül csinálom. Nem sikerült engem megtalálnia, de azt tudta, hogy veled biztosan megpróbálok kapcsolatba lépni. Azért küldött, hogy te majd elvezesdőd hozzám. Az árnyas erdőbe Krisz látta, hogy a kaiba megvillen a napban. Kicsi volt, magas falait sárral tapasztották. A tető egybeolvadta mögötte emelkedő sziklák véjével. Hogy akadtál erre a helyre? Magam építettem. Te a kolostort választottad, én jobban szerettem ezt a kaibát. De hát rengeteg időbe telhetett. Hónapokban. Mindig abba kellett hagynom, azután később megint folytattam. Valahányszor Wyomingban vagy kolorádóba teljesítettem egy-egy megbízást elíjottnak, utána megléptem és idejöttem. Azt hiszem a normális életben ezt hívják otthonnak. Chris átvágott a bozótoson. – Biztos, hogy senki sem ismeri ezt a helyet? – Egészen biztos. – Miért gondolod? – Mert még mindig élek, felelte szól, és lepillantott a völgybe. – Siess, már nincs csak időnk. – Mire? Nem értelek. – Krisz hökkente be a ragyogó napfényről a kaiba dohos félhomájába. Arra sem nyílott alkalma, hogy megcsodálja az egyszerű faragott bútorzatot, Szól elvezette a hátsó sarokba terített hálózsák mellett, és kinyitott egy durván ajtót. Kriszt megcsapta az alagút hűvös, nyírkos levegője. Bányalkna, mutatott le Szól a sötétségbe. Ezért építettem ide a kaibát. A búvóhelynek mindig két kiárattal kell rendelkeznie. A tűzhely felé fordult. Gyufáj gyújtott, és lágralubbantotta a hasábok közé rakotta a prófát. A gyújtó száraz volt, de a fahasábok teljesen átnedvesedtek. A felcsapódó lángokból sűrű füst gomolygott fel a kéménybe. Lehet, hogy a füsttel nem is lenne szükség, de biztos, ami biztos. Tragd le az ejtőernyőt, mondta Krisznek. Tessék egy zseblámpa. Szól bevezette fivérét az alagútba. A zseblámpa fényénél látni lehetett a lehelletüket. Az alagút mennyezetét gerendák tartották. Baloldalt egy ócska csákány és lapát támaszkodott a falnak. Egy rozsdás talicska feküdt felfordítva. tompa csillogású fémes foltokat mutatott a hideg nyálkás kövön. Ezüst, nem maradt sok belőle. A zseblámpa megvilágította az alagút végét. Gyerek, ki kell másznunk. Szó egy ciklába vájt üregbe préselte magát. Kezével fölnyúlt, pakancsát bejékelte egy repedésbe és eltűnt szemelő. Krisz követte, hátát felhorzsolta a szűk nyílás. A kő csúszós volt, zsebre kellett raknie az elemlámpát. Aztán kiderült, hogy nincs is szüksége rá. Feje fölött vékony fénysugár mutatta az utat a sötétben, elég sokat kellett mászni. Szól épp egy szinttel följebbért és eltakarta előle a fényt. Amikor szól arrébb ment, Krisz ismét megpillantotta a világosságot. Szerinted követtek engem? Persze. Krisz megkapaszkodott egy sziklába. Én biztos vagyok benne, hogy nem. Nyilván a legjobb csapatot küldték utánad. Krisz keze alatt letört egy szikla, és dübörögve hullott vissza a lyukba. Krisz De senki sem tudja, hogy téged kereslek. Csak Eliot. Állandóan Eliotot vádolod. Rajtad kívül ő az egyetlen, akiben megbízom. Pontosan. Ez a tévedésed. Mint ahogy az enyém is az volt. Szól hangja keserűen csengett, alakja eltűnt a vékony fénysugár mögött. Krisz följebb mászott, sokkal világosabb lett körülötte. Izzadva kinyomakodott a nyílásból, és végig feküdt a lyuk szájánál lévő máladozó sziklán, amelynek sima falát átmelengedte a napsütés. Szól felélesett, aki fölötte kuporgott a zsája cserje takarásában, és a völgyet fürkészte. De egyetlen repülőgépet sem láttam út közben. Körülötted nem is mondta Szól. Még szép, de fölötted? Honnan tudod, hogy tizenkétezer méter magasságban nem követette egy tüzérségi megfigyelő? Az üldözőid vigyáztak, hogy mindig mögötted maradjanak, és lassan repültek, nehogy észrevedd őket. Ezt a parancsot kapták. Krisz odamászott Szólhoz a zsája cserje mögé. Jól általáztál, tört ki dühösen. Ezzel az erővel bárhol találkozhattunk volna. Igaz, de itt megfelelő előkészítés után meg tudlak győzni. Be kell, hogy bizonyítsam neked. Mi csodát? Magadtól is kitalálhatod. Kris fülét távoli motorzúgás ütötte meg. Azután még egy gépet hallott, majd újabbat. A zaj az óriási szikláról visszaverődve mind jobban erősödött. Krisz apró pöttyöket pillantott meg az égen a fáklombja között, amelyek egyre közeledtek. Helikopterek. Húj típusú 1B-modell. Négy darab. Krisznek Vietnám jutott az eszébe. Jézus! Mormolta. Alatta a kaiba kéményéből komolygott a füst. A völgy felől dübörögve ereszkedtek lejjebb a helikopterek, és támadó alakzatba rendeződtek. A vezérgép kilőtt egy rakétát. A lövedék sisteregve zuhant lefelé, füstsíkot húzva maga után, és a kaiba előtti tisztáson robbant fel. A hatalmas detonáció felszaggatta a földet. A többi helikopter még közelebb repült és kivódotta a rakétáit. Kriszt folyamatos gépfegyver ropogást is hallott. A kaiba darabokra hullott. Robbanások megtették meg a völgyet. A helikopterek még közelebb szálltak és géppuska tűz alá vették a kaiba helyén tátongó krátert. Krisz dobhártyája majdnem megpattant. Eddig két kísérletük fulladt kudarcba, most biztosra akarnak menni, csikorgatta a fogát szól. A helikopterek eltávolodtak kisé a lángoló romoktól, és a fenyőfák csúcsát súrolva a tó melletti rét fölé repültek. Kötelet le róluk a fűre. Egy fakú színű, utcai ruhát viselő férfi jelent meg az egyik gép nyitott ajtajában, hátán keresztre bevetett gépfegyverrel. Megragadta a kötelet és lekúszott a földre. A többiek, mint a pókok kereskedtek lefelé a köteleken. A rétre ékrezve leoldották a puskákat, és félkörbe rendeződtek háttal a tó felé. Ahogy a nagy meg van írva, jegyezte meg Krisz. Nem tudhatják, hogy bent vagyunk-e a kaibába, kénytelenek feltételezni, hogy még mindig veszélyt jelentünk. Hányan vannak? Tizenhatan. Oda néz, mutatott szól az egyik helikopterre, amelyből egy ember összeszírozott kutyát eresztett le. Német Juhász. Egy másik gépről újabb kutya érkezett. A földön két férfi kibiztosított fegyverrel visszahátrált a kutyákhoz, és leoldotta róluk a szíjakat. A terhüktől megszabadult helikopterek a völ túlsó végébe húzódtak. Mindegyik elitalakulat más-más fajtát kedvelt. A tengeri fókák vadászuszkát használtak, a katonai rohamoztak dobbermanokat vetett be. Német Juhász. Különleges hadtest. Krisznek kiszáradt a torka. A kutyák és a két férfi a fák felé rohant. A többiek célzott fegyverrel álltak, készen arra, hogy golyózáporral fedezzék őket. Egy négy tagú csoport futólépésbe megindult a fák felé. Aztán ötösével követték őket a többiek. Krisz a fákat fürkészte és várta, hogy feltűnjenek a kommandósok. Semmi esélyünk, nálam csak ez a mauser van, neked meg ott a Springfield, ha rendes fegyverzetünk volna, nem kell harcolnunk. De hát a kutyák követni fogják a nyomunkat az alagútba. Krisz az alattuk elterülő medence felé fordult, és a nyílást figyelte, amelyből az imént mászott ki. Rájönnek, merre mentünk, és ide küldik a helikoptereket, hogy megsorozzák a sziklafalat. Aztán meg fölmásznak, és elvégzik az utolsó simításokat. Hidd el, tökéletesen rejtve vagyunk. Krisz kinyitotta a száját, hogy ellenkezzék, aztán megdermett, amikor szól, hirtelen a fák felé intett. Egy férfi lépett elő, nyilván ki akarta csalogatni a feltételezett ellenfelet a rejtekéből, hogy ezután a többiek könnyűszerrel lelőhessék őket. Amint a csalétek megközelítette a füstölgő romokat, felbukkant egy másik társa is, vagy egy harmadik. Nagyon maga biztosak, a kutyák valószínűleg a kaibáig követték a nyomunkat. Szól észrevette, hogy az első ember a szétroncsolt farünkök mögötti sziklafalra mutogat. Megtalálta az alagutat. El kell tűnnünk innét? Még nem. De az Isten szerelmére? Az első emberhez öt másik csatlakozott. Óvatosan megközelítették a sziklát. Odaföntről Krisz már nem láthatta őket. A helikopterek biztonságos távolba köröztek tovább. Szól visszahúzódott a sima szikla mögé, amelynek fala rézsúatosan vezetett az alagút kiáratáig. Krisz döbbenten merett rá. Szól hirtelen elvigyorodott, meghalva a nyílásból kiszűrődő hangokat. Krisz nem értette, miért olyan elégedett a testvére. Csak akkor esetlen áll a tantusz, amikor Szól előhúzta zsebéből a rádióvezérlésű távirányított és megnyomott egy gombot. Krisz érezte, hogy megremeg a föld. Az alagút mélyéből hatalmas dörej hallatszott. Miközben Krisz összegömbölyödve megperdült a tengelye körül, lepillantott a kaiba romjaira a szikla lábánál. Szikladarabok röpködtek a tisztás fölött, porkavargott a lebegőben. Hatan mentek le, tizen maradtak, számolgatott szó. – Alá az az alagútat? Eliott mindig a lelkünkre kötötte, hogy gondosan készítsük elő a menekülés útját ellene fordítom a jó tanácsait. No, most már látod, hogy meg akar ölni? Krisz fájdalmasan bólintott, miközben lebámult a fák közé. Újabb emberek rohantak elő a fenyvesből, és az alagutat nagy robajjal betemedő sziklák felé idekeztek. Senki más nem tudott róla, hogy téged kereslek. Kriszgyomra görcsbelándult a gondolattól. Eszközként használt, és engem is megpróbált eltenni lábalól. De a franc egye meg miért? Ő, aki... Tudom, apánk helyett apánk volt. A tisztáson az egyik férfi pattogó utasításokat adott ki rádión. A helikopterek hirtelen elhagyták biztonságos pozíciójukat a völgy túlsó végén, és hangos zúgással megindultak a tisztás felé. Krisz meglátta az ugrásra kész német juhászokat az erdő szélén. Rendben, mondta szó, Elég közel vannak az alagúthoz. Menjünk innen. Kúszni kezdett hátrafelé. Krisz követte, nézve, ahogy szól ismét előveszi a távkapcsolót. Újabb meglepetés, mondta, de Krisz alig értette a szavait. Szól hangját elnyomta a váratlan robbanás döreje, amely a mögöttük lévő sziklánál következett be. Krisz ledöntötte a lábáról a detonáció ereje, a légnyomás szinte megsüketítette. A szikla hatalmas robajjal dőlt a tisztás szélén álló emberekre. Kő és földarabok körvény lettek a levegőbe. Hallani lehetett a kiáltásokat. – Ezzel azt hiszem a többieket is elintéztük – állapította megszól. Futás közben eldobta a távirányítót. – De mi lesz a helikopterekkel? – Bézzál benne. Keresztül gázoltak a zsája cserjén. Kriszája megtelt porral. szemét elvakította az erős napfény. A helikopterek gyorsan közeledő motorzúgása közepette arra gondolt, hogy a sziklafal túloldalán biztosan újabb szírtemelkedik. emelkedik. Ehelyett szól egy erdős lejtőre vezette, amelyen át egy másik völgybe lehetett kijutni. A fák árnyékában Chris érezte, hogy a hideg veríték kiüt a homlokán. Beletelik egy perc, amíg a helikopterek új stratégiát dolgoznak ki, magyarázta lihegve szól. Az egyik valószínűleg leszáll, hogy megkeresse a túlélőket. Maradt három, kalkulált Krisz. A lehullott tőlevelek felfogták lépte ízaját. Nyilván kitalálják, mely szírtem voltunk. Átjönnek ebbe a völgybe. Gyalog, nem jutunk ki innen, mielőtt megérkezik az erősítés. Újabb kutyákat hoznak majd, hogy kövessék a nyomunkat. Pontosan így van, bólintott szól. A völgy ajába érve átgázolt egy patakon, és felhágott a partjára. Kriszt követte, nedves nadrágja fagyosan tapadta a lábszárára. Elől szól megállt egy nagy farakásnál. Rángatni kezdte a lehullott rönköket és igyekezett kiszabadítani magát az ajnövényzetből. Gyorsan segíts! szólt hátra Krisznek. Krisz felemelte a rönköket. De minek? kérdezte, aztán megértette. Elhúzott egy korhat tuskót, és műanyag fóliába csomagolt, nagy darab tárgyat pillantott meg. Mielőtt megkérdezhette volna mi az, Szól leszette róla a fóliát. Krisz kis hiány Egy motorbicikli, vastag széles gumikkal, erős vázzal. De hát hogyan? Ezzel szoktam idejönni. Elővigyázatból sohasem hagyom a kaiba közelébe. Világosította föl szól, és kiemelte a járgányt a szétbontott farakásból. Végig mutatott az erdőn. Arrafelé egy vacsapás szeli át a völgyet. A közeledő helikopterek felé pillantott. Szét fognak válni, és felosztják egymás közt a völgyet, hogy tüzetesebben átkutathassák. Krisztóvá fűzte a gondolatot. De a hangos gépzúgástól nem fogják meghallani a motort, nem vesznek észre, ha a fák között maradunk. Gyerünk! kiáltott szól, elfordította a kulcsot és berúgta a gázt. A motor köhögött. Még egyszer berúgta, a járgán simán beindult. Nesze, fogd a puskát! Helikopterekkel szemben nem sokra megyünk vele. Szól nem válaszolt. Lenyomta a kuplungot, berúgta a sebváltót, eltekerte a gázkart. A motor megugrott, és zögykülődve elindult a hepehupás talajon. Krisz egészen rádölt, és elmosolyodott, ahogy kanyarodni kezdtek a fák labirintusába. Körülöttük árnyak vibráltak. Az ösvényre érve, Szól gyorsabban hajtott. Ahogy a szél az arcába fújt, a gyerekkorukat juttatta eszébe, és Krisz kis híján fölkacagott. De a mennydörgésszerű robaj közvetlenül a fejük fölött arcára fagyasztotta a mosolyt. Felpillantva furcsa formájú ádnyékot látott meg a lombjai között. Az erdei ösvény emelkedni kezdett. Amikor fölértek, szól egy apró tisztáson robogott keresztül. Krisz végig tekintett a völgyön. Két helikoptert látott a terület túlsó végét és középső részét pásztázták. Most már biztos, hogy az innen oldalon kutató helikopterpilótája nem vette észre őket. A vadcsapás lejteni kezdett. Szól egymás után vette a kanyarokat. Krisz ismét meghallotta a helikoptert. Visszafordult, újla ellenőriz valamit. Az ösvény most abba a fűsába torkollott, amely a völgy két oldalát kötötte össze. Szól leállította a motort. Ha itt keresztül megyünk, biztosan meglát. Viszont itt sem maradhatunk. A sötétedésig várunk, megérkezik az erősítés újabb kutyákkal. Fölöttük a helikopter szele a közeli fákágait rezegtette. Kriszt fölkészítette magát egy géppuskasorozatra. Szól elvette tőle a Springfieldet. Nem tudhattam előre, hogyan akarnak majd becsérkészni: gyalog vagy helikopterről. Elhúzta a spring zárvárát, kiszedte belőle a tárat, és egy másikkal cserélte ki, amelyet a zsebéből vett elő. Visszanyomta a závát a helyére. Ezután fölpörgette a motort, és nagy sebességgel keresztül hajtott a mezőn. Krisz hátra pillantva látta, hogy a helikopter megfordul, és feléjük indul. Észrevettek minket! Szól eltekerte a kormányt, és visszakanyarodott az erdőbe. Géppisztoly sorozat szántotta föl a talajt. A helikopter követte őket, otromba alakja eltakarta a napot előlük. Egyszer csak újra fölragyogott a fény. Szóval tovább hajtott a fák sűrűjében, aztán leugorva a motorról az ágak között célba vette a helikoptert, amely épp egy újabb ívet írt le a völgy fölött. Springfield-el nem lehet lelőni egy helikoptert, mondta Chris. Ezzel igen. A helikopter lefelé ereszkedett, a fák koronáját pásztázva. A motorzúgás egyre erősödött. Szól meghúzta a Springfield ravaszát, vállával felfogva a fegyverütését. Kriszt csodálkozva látta, hogy a helikopter gáztangja felrobban. Kezét a szem elé kapva fedezékbe ugrott. A pilótafülke és a gép törzsének darabjai légcsavarszárnyakkal és eresztékekkel keveredve szóródtak szét a bömbölő tűzgolyóból a szélrózsa minden irányába. Egy pillanatig a gép teste teljesen kitekeredve lebegett a levegőben, aztán hirtelen összeroppant. Kifúrtam a töltény magját és foszfort raktam bele, aztán pedig bedugaszoltam, nehogy a levegőbe felrobbanjam, magyarázta Szó. És a többi helikopter? Most mindegyik ide repül. A völgynek ezt a részét fogják átkutatni. Mi pedig visszamegyünk oda, ahol ezek már végeztek a kereséssel. Szól megragadta a motorkerékpárt. Krisz fölpattant mögé. Megindultak visszafelé a vacsapásom. Húsz másodperc múlva a maradék három gép nagy robajjal zúgott el a réte heverő kiégett roncs fölött. Eliott ujjai szinte összeroppantották a telefonkagylót. Magas ösztövér alakja előre görnyett, szaggató fejfájást gyötörte. Értem, mondta türelmetlenül, nincs szükség mentegetőzésre. Nem sikerült, csak ez számít, azok ok lényegtelen. Takarítsátok el a romokat, kérjetek erősítést, maradjatok a sarkukban. Eliott most is fekete öltönyben és mellényben volt, de itt az üvegházba kötényt kötött maga elé. Persze, de azt gondoltam, ti ugyanolyan jók vagytok. Úgy látszik tévedtem. Hidd el, én is nagyon sajnálom. Miután lerakta a kajdót a munkaasztalnak, támaszkodott, szinte rogyazozott a térde a kimerültségtől. Semmi sem sikerült. A paradigma alapítvány elleni támadás sima ügynek szánta, amelyért egyetlen ember lett volna felelős. Soha sem derült volna ki, kinek a parancsát hajtotta végre, ha már egyszer lelőtték menekülés közben. Sima ügy, gondolta Eliot, Minden részletet aprólékos gonddal tervezettel. Azért esett szóra a választást, mert zsidó. Ha már valakinek úgyis el kellett vinnie a balhét, miért ne legyenek éppen az izraeliek? Úgy szervezte, hogy szól korábbi munkái kudarccal végződjenek. Például váratlanul lépjen be a szobába egy takarítónő. Ezzel sikerült szólt visszamenőleg gyanús színbe feltüntetnie. Atlantic Citybe is azért küldtek kaszinozni, hogy kompromitálja. Szolnak a menthetetlenül megtévedt ügynök szerepét kellett eljátszania. Ragyogó, bombabiztos terv volt. Akkor miért hiúsult meg? Egész pályaputásom során elkerültem a hibákat, és most a végén elrontok mindent. Tépelődött magába Eliott. Túlságosan megöregedtem. Miután három korábbi munkáját elszabotáltam, abba a tévhídbe ringatóztam, hogy szólt kimerítette minden tartalékát. Mindegy milyen okból, a terv most már teljes csőddel fenyegetett. Szólszökése mindent felborított, új problémát hozott a felszínre, és mind nagyobb érdeklődést keltett a paradigma ügy iránt. Egy órával ezelőtt a Fehér Házból hívták fel, méghozzá nem is a tagjai közül valaki, hanem egyenesen az elnök, tajtékozva amiatt, hogy barátjának halála még mindig nincs megtorolva. Ha minden a terv szerint halad, szólt már régen elnémították volna, az elnök elégedett lenne, és Izrael tartaná a merénylet érdemi szerzőjének. Mivel azonban az elnök nem kapta meg, amire várt, újabb kérdéseket tesz föl, és egyre mélyebben ás az ügyben. Ha netán kiderülne kiadott parancsot a támadásra, ironikus gondolata támad. Kriszt a mentelmi jog megsértésével a legsúlyosabb bűnt követte el, de szólnak, annélkül, hogy tudna róla, még nagyobb a bűne. Meg kell őriznie a titkot. Eljött felemelte a kagylót, és asszisztensének számát tárcsázta. Sürgönyözzön az összes hálózatnak. KGB, MI6, stb. Tágy, Abelára egyedmény. Hivatkozással a bankoki Holttemplomban templomban történtekre az egyezményt megsértő Rémuszt a CIA Kolorádóban azonosította. Eliott megadta a hely koordinátáit. Rémus elkerülte a megtorlást. Segítséget kérünk. Rémusszal együttműködik egy másik körözött CIA ügynök. Saul Grizen. Fedőneve Romulusz. A cég mindkettőjük likvidálását kéri. Remek, mondta elismerően az asszisztens. Eljutnak azonban, miután lerakta a kagylót, kétségei támadtak. A kolorádóból kapott hír hallatán dübegurult és megrettent. Nem elég, hogy szól elmenekült. Ami még rosszabb, Krisz is vele van. Eliot elsápadt. Miután senki más nem tudta, mit csinál Kriszt, rám fognak gyanakodni, és meg akarják tudni, miért fordultam ellenük. Engem fognak célba venni. Remegő kézzel tárcsázott újra. A telefon kicsöngött. Eliot már-már attól tartott fel se veszik. Végre megszakadt a csöngetés, és egy fácsolos hang szólt bele a kagylóba. Kasztor, mondta Eljött. menj el és gyeltek ide az üvegházba. Nagyot nyert, majd így folytatta. Apátoknak szüksége van rátok. Amikor feljött a hold, a motort, kerék ott hagyták egy szakadékban. Előzőleg kövekkel, földdel, lehullott ágakkal temették be. Többi már nem lesz szükségük rá. Ahogy az alkonyat éjszakába fordult, már nem tudtak biztonságosan közlekedni a fák között. Természetesen az újabb kutyákkal érkező kommandó meg fogja találni a járgányt, de addigra szól és Krisz már messze jár. A holdfényénél keresztul egy réten, s igyekeztek meglapulni, hogy alakjuk észrevétlen maradjon. Elérték az emelkedőt, amelyen még szürkületkor választottak ki, amikor Kriszt képét nézegetve megtervezték az útjukat. Fölmásztak a szakadéksziklás falán, közben egy sót se szóltak egymáshoz, hátra se pillantottak, csak az alattuk elterülő völgyből feléjük szűrődő hangokat figyelték. A szól kaibája ellen támadásóta támadás óta több mint 30 kilométernyi útat tettek meg, három völgyön haladtak keresztül. Krisznek megfájdult a gerince a motorbiciklin való rengeteg zögykölődéstől. Most élvezte, hogy végre használhatja görcsbe merevedett izmait. A csúcson pihenőt tartottak, egy ciklás mélyedésben nyújtóztak el. A fény megcsillant verítékes arcukon. Ha most Fietnámba lennék, nem volna semmi esélyünk. Suttogta az hol ziháló lélegzettel. Hőérzékelővel felszerelt gépet küldeni neki támunk. bólintott. A hőérzékelő kimutat minden élőlényt, embert, állatot, egyaránt. Vietnámban csak úgy vehették hasznát ennek a műszernek, ha előbb a repülőgépekről mérget permetezve elpusztították a dzsungelek teljes vadállományát. Ha ezután kijelzett valahol az érzékelő, a hő csak is embertől származhatott. Krisz visszaemlékezett az állatok nélküli ősendő természetellenes csöndjére. Itt azonban túl sok vad élt ahhoz, hogy használni lehessen a készüléket. Az erdő állandó zsongása megnyugtatóan hatott. Levelegzizektek, lombok susoktak, szarvasok legelésztek, tarajos sül és borz szuszogott. Ha ezek a zajok elmémulnak, tudhatják, hogy valami baj van. Erősítést fognak hozni, szólalt meg Krisz. De azért, hogy kifüstöljenek minket. Az igazi csapda a hegy lábánál vár ránk. Vigyelni fognak minden pihenőhelyet, utat, várost a környéken. Pedig előbb vagy utóbb le kell mennünk. Az egész hegységet nem lehet körülzárni. Választaniuk kell. Az innen nyugatra és délre első legközelebbi dombvidéket fogják ellenőrizni. Tehát északnak megyünk? Milyen messzire? Ameddig szükséges. Idefőn nekünk van előnyünk. Ha valami gyanúsat látunk, még tovább megyünk éjszak felé. A puskával nem vadászhatunk, a lövések felhívnák rák a figyelmet, de halászni tudunk, és a rengeteg növény, juháj, madársóska és egyéb tavaszi inyenségek. Még hogy inyenségek? Fintorgoz szól. De se baj, úgyis le kell adnom pár kilót. Legalább a kutyák nem tudják követni a nyomunkat a kopársziklákon. Biztos, hogy kibírod? Vigyorgott Krisz. Hát te, remélem nem puhultál le nagyon a korostorba. A ciszterciáknél? Nevetett föl Krisz. Mi még, hogy elpuhultam? Az a legkeményebb rend a katolikus egyháznál. Tényleg nem beszélnek? Az a legkevesebb. A brutális fizikai munkahívei. Olyan volt, mintha még egyszer hat évet nyomtam volna le a különleges hat testnél. a fejét csóválta. Közösségi élet. – Végig gondoltad már? Először az árvaház, azután a hadsereg, majd a cég, és végül a krastrom. – Van két közös vonásuk. – Micsoda? – Elzártság és fegyelem. Be vagy oltva? – Épp úgy, mint te. Csak te kihagytad az utolsó lépcsőfokot. Soha sem éreztél kísértést arra, hogy belépje egy szerzetes rendbe? – Hát semmit se tanultál azoknál a cisztéciéknél. A zsidóknak nincsenek szerzetes rendjei. Mi nem hiszünk a világtól való elvonulásba. Valószínűleg ezért maradtál meg a cégnél. Még ez áll a legközelebb a szerzetesi élethez. A tökéletesség keresése, mondta viszonyogva szó. Jobb, ha indulunk. Irányt ütvett elő a zsebéből, és világító számlapját kezdte tanulmányozni. Miért akart előtt megölni téged? Krisz még a sötétben is látta, hogy bátja arcát vörösre festi a harag. Szerinted, mint töröm a fejem egy folytába? Rajta kívül nincs más, aki tapámként tisztelhetnék, és most ellenem fordul. Minden az utolsó melónál kezdődött, de miért? Nyugodt lehetsz, alaposan megszervezte a saját védelmét. Nem mehetünk oda hozzá, csak úgy egyszerűen, hogy megkérdezzük. Szól a fogát csikorgatta. Akkor majd hátulról megyünk. Hogyan? Egyszerre fordultak a távoli dőrenés irányába. Mintha felrobbant volna valami, morogta Szól. Ütődött vagy, nevetett Krisz. Szól zavartan nézett rá. Az ég dörög. Harminc perccel később, miközben éppen egy sziklás hegygerincre kapaszkodtak fel, az égen gyülekező viharfelhők homályosították el a hold fényét. A hirtelen kerekedő csípő szélben Szól egy sziklapárkány alatt keresett menedéket. Krisz is odakuporgott mellé, amikor eredett az eső. Szóval hátulról? De hogyan? Az újabb mennydörgés elnyomta szól válaszát.